Moja kwa moja hii unaenderea kusikiliza ni idha ya kiswahili ya radio isanganilo kutangazia kutoka hapa jijini bujumbula. Karibuni kufuata tarifa ya habari katika luhu ya kiswahili kwanza kabisa muhutasari habari zenyewe. Familia takriba na iluftano kumbwa na mafuriko eneo ragatumba zaomba misada ya kibini Adam. Watu sita wajeruhiwa kufuatia vurugu zizo zuka kati ya wafuasi wa chama Senere na Senede FDD Kwenye kijiji gathwe telafani nhega mkowani kirundo. Na michezoni tutaangazia michwano ya dhuru ya marodio kateke mpila wa wavu, volibor, kwa timu za ni bujumbura bujumbula timu wa vumbi mwishoni mwajuma lililo pita. Kuna haya bila shaka na menjine mpenze musikilizaji. Nitambo inaungozuwa na Erika Dogo, jina langu denio ya uvuze ni kisema karibu ni nyote. Habari Kamili Kaya takriban nilufu tano zilikumbwa na mafuriko katika kata gatumba telafani mutimbuzimu kwa wani bujumbura. Polisi ya kukinga majanga inayotowa idadi hiyo inasema kwamba kini chahari hiyo ni mto rusizi ulio japo umoni na kuvamia makazi ya laia baada kupoteza mkondo wake. Wafirika wa mafuriko hayo wanaomba sirikari kuwapatia misada ya kibin Adam. Hawa ni baadhi ya laia hao. Usizi mepasua njia, njue meingia musite, njue sasa watu wote hivi hawana ya kulala, hawana chia kufanya, hawana anini manakini kwa ni mtihani. Kwa angu mimi jirani yangu panakosa parasila moja na mimi nifikirio lakini utasama ni bahari. Hapa kwa muda mudani wote tu sisote hakuna matalala ndani nauna lewa. Hatujuu labda mungu peke ya kitu. Labda serikali irudire wanainchi wa wawo, ujue gisita fanya. Kwa juna ona ayo maju wanasimawo wa kia jengea yawe na mwaga murusizi ya singoje kuingia pa musite na kwa ni ya fazali. Hapa katumba ni hivyo Mama, we hebben hier een avion een mambo yalivyo si, yaani likwani usiku wa manane ndio tukaamuka tukajikuta yani tuko mena sina maji maji amefanya infiltration yakatupa nje ya yake ndio akafika na afanya infiltration au quartier quartier yote jisona unavyoona hapo barabara hadi katikati ya kata ndio si, mambo yapo sio kusema mimi binafsi sote raia wakatumba sote tuko tuko mbahari. kwenye kwani mtakapo lala ni mungu na serikali tu ndio yenye tunaomba ituhifadhi tu, yani waangalie kwenyewe wanaweza kutufinta de jour 3 jours tisha serikali yiprepare face inaweza katutia kabla maji hayajaisha. Kwa kweli hali enye tunayiona, tunaona kama ni rusizi, inetu mwagikia emo. Sasa hii, tunaona kama sisi, hatuna uwezo ote, tunaona kama leta ndo mzazi, anaweza kutukamata kwenye mgongo. Juku wa sisi, hakuna takitukimoja, tunaonza tukajifanikishia nachi. Na hao ni baadhi ya laia walio kumbwa na mafuriko katika la gatumba Kwa upande wa tawala wanasema kuwa wamo mbion, mbioni kuatafutia hifathi. Tumuskirize simeo butoi ni katibu tarafa mutimbuzi. Kama muna viona ni mtu warusizi, umeja kiasi, waka maji ma, maji yaka vuka, yaka... yaka, yaka, yaka, yaka yaka ingia kwenye majumba, majumba ya watu na kusababisha majumba mengi. Karibu yote kuwa ndani ya maji na vitu kuharibika, watu kukimbia, kukimbiria barabarani. Chene tukawiza tukafamisha ni kwa kata ya kininya ya kwanza yote, watu wamesha hama, wamesha toka majumba ni mwawo, muna waona wako barabarani ya. Tuanza kujua viongozi tawala, kipigio kinafanyika ili kusaidia kwanza awarai ambao mwekumbwa na mafuriko? viongozi tawala chenye tuko tunafanya tuko tunajitahidi kutafuta viongozi wa makanisa mbalimbali mbali, ili waweze kutusaidia tupate mahali pa kupakulaza au watu leo watoke barabarani tunaona baadhi ya raia wako anaingia kwenye majumba yao kitakoa vitu vyao ni wito gani natolea raia ili pasije kutokea hata vifo tunawaomba raia wasirudi tena kuingia majumbani mwao Mwafia, wasibebo na maji, munauna nyumba zingi zimesha alibika, kitu vimesha alibika, tupendi tupoteze maisha ya, ya watu. Na mwari esikika likuwa simeo butoi katibu tarafa mutimbozi kama alivokuwa akizungumza na mwenzetu moize misago. Tunayendelea na tarifa yetu ya habari tukizungumuza tuki tukizungumzia sekta ya elimu. hatua Hatuwa zakunawa vyema mikono katika lengo la kuzuhia maambukizi ya virusi vya COVID-19 zinaheshimishwa kwenye shure tofauti za manisipa ya Jiji la Labujumbula. Hata ivo, bada, bado kuna changamoto ya kuwatenga kwa umbali wa mita moja wakati wakukaa darasani. Kwenye shure wenzetu walizo zitembelea viongozi wake wanaomba serikali kuapatia vifaa kama vile vitakasamikono au sabuni pamoja na vionbo vya kuwekea maji tutoke mkoani bu, jijini bujumla tuelekee katikati mwanchi mkoani Gitega baadhi ya viongozi wa shule za abweni zilizopo kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega wanaomba kupewa mara kwa mara na wadau wa sekta ya afya maelezo kuhusu njia za kujilinda na virusi vya corona kutokana na kwamba shule ni miongoni mwa yenye mikusanyiko ya watu wengi Haya na jiri wakati jumapili hii, walipokeya wanafunzi wanaokuja kuanza muhula watatu wamwaka wa muaka wa shule 2019-2020. Miongoni mwa viongozi hao wanasema kwamba, ni vigumu kuhishimu bathi ya hatua wazizo chukuliwa na izara ya afya, hasa kujitenga kwa umbali wa mitamoja wakati wanafunzi wawili wanalaria kitanda kimoja huku darasani wawili au watatu wakikaria dawati moja. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Hatua ya kutoegesha magari wakati wa usiku kwenye vituo vya kuuza mafuta ama stations iliyochukuliwa na ukurugenzi wa mafuta iliheshimiwa kwenye vituo tofauti jijini Bujumbura. Baadhi ya maeneo yaliyotembelewa na Radio Isanganiro usiku wa Jumapili hii walinzi Wavituo walisema kuwa watu waliokuwa walikuwa wa wameachana na tabia ya kuweka hapo magari katika rengo la kikinga vituo hivyo na mazingira yake baadhi ya wamiliki wa magari ya uchukuzi jijini Bujumbura wanaomba serikali kujenga maegesho ya kulipwa na mugombea wachama cha uprona kwa tiketia uraisi gastro ni sindimo aliteuliwa na kongamano kula chama hicho. Haya mebaimishwa jumatatu hii na msemaji wa mugombea huyo katika mkutano na waandishi wa habari. Akizumungumuza na waandishi wa habari anisee niyonga amesema Hamesema na kundi linaro kuwa wanachama. Linaro hezo kuwa kugombea kwa gaston sindimo hakulithiwi na wote. bwana niyonga bo. Anaomba taasisi husika kuchukua hatua ili kusimamisha vita vya kutuvu, visa vya kutovumiliana kisiyasa vinavyo lipotiwa siku hizi zinazo elekea kampeni ya uchaguzi. Na tukiendelea na maswara ya kisiyasa ni kwamba watu sita wamejeruhiwa watatu miongoni mwa wakiwa wamejeruhiwa vibaya Kwenye kijiji gat tarafa tarafani nhega mkowani kirundoku fuwantia purukushani zizo zuka kati ya wafuase wa chama Senere na chama Sendede FDD. Arasili ya jumapili hii. Wanasotana kidole kuwa kichocheo cha vurugu hizo. Hata kwenye hospitali walipo pelekwa usikuwa kuwa mkia leo. Waliubua vurumai bahati nzuri polisi iliingia kati na kuatuliza. Katibu tarafa nhega anasema kwamba hukumani. Watu sita wamekamatuka kwa ajili ya uchunguzi. Tarifa ya Abraham Safari inasomwa studio na Isdor Hawonimana habari tunazopewa na majeruhi katika vulumayi zirizo ibuka ya jumapili hii. Katia wafuwasi wa vyama vya siyasa sende defdene na sener. Tuyo wakuta wanakorazwa. Waereza kuwa hasi ya hizo zilitokea majira ya saku minamoja. Mufwasi wachama cha sende defdede pia mkuu wakataru shubije. Yungoni mwawalio jirihuya sana ya metujulita kwamba wafuwasi wachama sener. Wali wakuta wafuasi wachama sende defdede. Waliku kuwa wakishitaki kinyoaji na kuwachokoza. Halipo kuenda kulekebisha mambo mkuu. Muhuyo wakata rushubi je kwasa Emanueli eti wafuwasi wachama sene wale murushia mawe. Tulimukuta kwenye kituo cha Afya alikokuwa amebandi kwa kitambi kichwani na waganga walikuwa wa memuomba kufanyiwa vipimo ili wahakiki iwapo, iwapo mufupa kwenye bega haukukatika. Kando ya hayo, wanamemba wachamasenele ikiwa kunalie vunjika muondi, anasema kuwa walipokuwa wakitoka mkutanoni mahali panhega walipita kando ya kuliko kuwa wanamemba wachamasenele na wakarushia mawe na vurumae zikaanza. Tulimukuta aliko kuwa akipatiwa matibabu na mwingine alierushiwa jiwe kichwani. Habari tulimukuta Kwa wakitulizo pewa na waganga mahali hapo, zinafibitisha kwamba wote walifikishwa jana, magila ya usiku, wakitililika damu, na nusura tena wapigane asingekuwa asikarijeshi aliekuwa hapo na kusimama mkuu wa tarafa ya nega, asema kwamba ya liyo tokea ni kutofu miliana, hukua kiwamba kwa pande zote, hasa katika vipindi hivi walundi wanapo yekea uchaguzi. Anajulisha kwamba watu sita kukukiwemo wanamemba wachama senere wane na sende defu dede wawiri ndiyo chasimamishwa kwa ajili ya majeruhi kufuatiana na vuruma hizo. Shukrani isidole haboni maana na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari tutazame yanayozungumziwa katika michezo. Muishoni mwa wiki tuliohitimisha michawano ya duu ya marudio katika mpira wa wavu volleyball kwa timu za ili timu wa vumbi. Siku ya Jumamosi kwa upande wa wulana timu ya askari polisi Lukinzo ilicharaza buzumbura uwezo wandani seti tatu bila kwa upande wa wasichana timu ya New Colombe haikufuwa dafu mbele ya rezasi kwa kukulazwa seti tatu bila jana jumapili timu ya askarijeshi muzinga ilimenya New Colombe seti tatu kwa nunge, habari nyingine iliogubika vitwa vya habari za michezo ni kuzinduliwa rasmi kwa michwana ya mpira wa vikapo basketball huko mkowani ngozi Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jamal Liviane ngenda ku maana Mwishoni mwawiki tulioitimisha mitwano ya duru ya marudio katika mpira wa wavu volibor kwa timu ambazo zinachezea jijini bujumbura iliweza kulindima. Timu ya bujumbura wezo andani ilicharazwa na timu ya sikari polisi rukinzo seti tatu kwa asifuri na timu ya sikari jeshi muzinga haigufuwa dafu mbele ya timu ya bisolo kwa kurazwa seti tatu kwa nunge. Timu ya mikale ililaza kwa kosmosi seti tatu kwa moja na hapo ni kwa upande wa wavu kwa upande wa wasichana timu ya Panthers ilicharazwa na Jenda Light Club Seti 3 kwa 0 na timu ya Resaste ikairaza New Colombe Seti 3 kwa nunge Jana hii kwa upande wa wavulana timu ya Bujumbura Wezo ndani ilifungwa na Bisoro Seti 3 kwa 1 na timu ya Kakosumosi ikaimenya Muzinga Seti 3 kwa nunge na timu ya Rukinzo ikaikwamisha timu ya Mikale kwa kuicharaza Seti 3 kwa 0 kwa upande wa vurana na timu ya Panthers ililazo na seti tatu bila wakati ambapo timu ya Askarijeshi Muzinga ili imenya New Colombe seti tatu kwa sifuri. Habari nyingine iliogubika vya wa zabari mwishoni mwawiki tulio itimisha ni kuzinduliwa lasumi kwa mchuanu ya mpira wa vikapu basketball kwa timu ambazo zinachezea mukowani ngozi. Timu ya chuki kucha mukowa ngozi ilikiona cha mutema kuni kwa kuchalazo wa bila uluma na, na timu Yangozi Basket Club Kwa upande mwingine timu ya Target inamenua ili imenya Timu ya uswazi winning timu Kwa kuhicharaza vikapu 89 thithi ya 48 na, na huu mpenzi muskrizaji Ni mwishu wa tarifa ya habari Katika roha ya kiswahiri Shukurani kwa ni nyote mreo changia Ili kufanikisha tarifa ya, ya Mchana waleo kutoka hapa studio Mimi ni Lomar Deniofze na watakia Kila lahiri Muzi